Исторически сведения за съществуването на Исус Христос. Има два вида източници от древността, които говорят за съществуването на Исус. Едни са от европейски происход, а други от римски. Източници от европейски происход. Най-рано в Талмуда се срещат места, където се говори за Исус. Така еврейският учен Краузнер посочва няколко места в Талмуда, където изрично се говори за Исус и за Неговите ученици. Няма съмнение, казва той, че изразите от учениците на Исуса Назарянина и тъй ме учеше Исус Назарянина са истини, които се срещат в Талмуда. След това той привежда един разговор на Равина. Елиезер бен Дама, който непосредствено говори с Исусови ученици, например с апостол Яков, който се нарича Брат Господен. Ето и самото място. Един път стана, че Елиезер бен Дама бе охапан от змия. Тогава дойде Яков от село Сама, Сахания, за да го излекува в името на Исус. Твърде важно е следното място в Талмуда, което буквално гласи така. В началото на празника Пасха Исус от Назарет беше повесен. Четыре деня преди това тичеше глашатай от всички страни викаше. Исус от Назарет трябва да бъде убит с камъни, защото се занимава с магиосничество. Съблазнява Израиля и го прави да отпадне от неговата вяра. Който знае за него оправдание, нека дойде и да го каже, но не се намери никакво оправдание и той биде повесен в навечерието на празника Пасха. Йосиф Лави, еврейски историк, в своята книга «Юдейска археология» споменава за Исус, без да говори обширно. Той на два пъти споменава за него. По времето на Понти и Пилат, между другото, казва така. По това време, времето на възстанието срещу Пилат, който искал с храмови пари да прокара вода в Иерусалим, от далечни извори, живял Исус, мъдър човек, ако изобщо би следвал да се нарече човек, защото той вършил съвършенно убедителни работи, бил учител на всички онези човеци, които били готови с радост да приемат истината. Той е привлякал към себе си се мнозина, както от юдеите, така и от елените. Това е бил Христос, Месия, и макар Пилат, поради оплакването на някои знатни хора от нашите, го осъдил на кръстна смърт, то уния, които още от началото го обичали, не му изневерили, защото той им се явил на третия ден отново жив, както предсказвали божествените пророци. За това и за още хиляди други чудесни работи, отнасящи се за него, и до днес съществува поколението на християните, които така се наричат според неговото име. На друго място Йосиф Лави съобщава следното за Исус. Първосвещенникът Ана във времето след смърта на римския правител Фест, докато дойде заместникът му Албин, 62-а година след Христа, побързал едного човека на име Яков, брат на Исус, наречен Месия, заедно с още други, които той обвинява, че нарушили закона на Тора, да ги доведе пред Синедриона и да ги осъди на смърт чрез убиване с камъни. Йосиф Флави споменава за Йоан Крастител следното. Той бе превъзходен мъж и увещаваше юдеите да проявят Приложение в добродетели и справедлив живот помежду си, да се упражняват в благочестие спрямо Бога и да дохождат при Йоан да се кръстят. Когато много народ се обърнал към Него, Той и род се оплаши от твърде много като си помислил, че такова голямо влияние върху масите може да предизвика възстание. Понеже изглежда мнозина са следвали съветите на Йоан Кръстител. Затова Йоан бе хвърлен в окови поради подозрението на Ирод и докаран в споменатата по-рано крепост Махерон. И тук бе омъртвен. Римски източници Тацит, римски историк, живял от 55 до 117 г. след Христа. Който е ненавиждал християните. Според него, Нерон е приписал на християните запалването на Рим, като ги наричал хора, които народът и без това ненавижда за техните пороци, и ги нарича християни. Като обвинява происхода на това название, по-нататък той казва: Христос, от когото християните водят своето име, във времето на император Тиберий. Посредством управителя правителя Понти и Пилат, бил осъден на смърт. Светоний, друг римски историк, живял от 65 до 135 година след Христа, не дава някои сведения за Христа, които не са от малко значение. В своята книга, 12-те, Цезари, той говори за едно месианско движение, по времето на царуването на Клавдий, който царувал от 1941 до 1954 година. В неговата книга се казва буквално така – «Юдеите, които заради Христа вдигнаха голям шум, Клавдий ги изгони от Рим». Целзиус, римски писател и философ, също дава оскъдни сведения за Христа – той е от големите противници на християнството и е написал специална книга озаглавена «Истинско слово», в което е събрал всички измислици, хули, клевети и лъжи против християнството. Ориген сериозно, дълбоко из факти разкритикувал и опровергал всички лъжи на Целзиус. В своята книга Целзиус казва буквално «Би било съвършенно недопустимо, защото такъв човек като Исус, който е предназначен да въплащава в себе си божествени добродетели и премъдност, съвсем не се е различавал от останалата маса по някои свои изключителни качества. Заедно с това Исус бил толкова обикновен човек, както всички други. Той бил и малък на ръст, както се говори в разказите за него. Не е красив. Във външността му нямало и сянка от благородство. Писмо от Лентул Пилат до Римския император Ваше императорско величие, разбрах доколко желаете да се извести и ето, според изследването си, първи разказвам подробно. Помежду нас се яви един добър човек на име Исус Христос, за когото народът говори, че е истински пророк и създател на всички твари, които се намират на небето и на земята. Наистина от Царю за него много чудеса слушам всеки ден. Този човек, наричан Исус Христос, само с едно продумване... Мъртвите възкресява, болните оздравява. Той е със среден ръст и до такава степен приятен, защото като го видят предружаващите, или да го обичат, или да му се боят. Косата до ушите му е като орехов цвят жълта, а от ушите до раменете като цвета на земята на още по-хубава. Като Назарянин, той е скоса и лицето му е весело и хубаво, но съти устата му са такива, че не могат да се опишат. Бърдата му е рядка, погледът му е много приятен, и очите му са хубави и синкави. И това е за чудене, че светлината, която изтича от очите му и лицето му, начинът на блескавостта правят невъзможно човек да го гледа. Изобличенията му докарват страх, а наставленията плач. Никой не го е видял да се смее, да плаче, много пъти са го видели. Ръцете и ушите му са много нежни. Повече от хората са благодарни от отговорите му, но често не се явява при тях. И когато се явява, явява се с нравствено предпазване. Както майка му по тия страни безпримерно е хубава, тъй той е до неимоверност хубавец. Ако Ваше Величество желая да види този човек, да ви го проводя по-скоро. Ако питате за науката му и без да е учил от някого, всички науки и изкуства знае добре и всеки ерусалимнянин се бои от него. Той много пъти ходи гологлав и бос. Като го видят тъй, смятат го за луд, но като говори всички се боят и треперят. Според както разказват, не са виждали такъв учен човек, дори мнозина вярват и казват, че е Бог. Някои го укоряват, показвал незаконността на царските ви закони, затова се обезпокоявам от четата на тези злодейци. Изповядвам, че никого не е докачил, а мнозина са се сподобили с добрината му. Писах настоящето си, за да се съобразявам с заповедите на вашето императорско величество. Ваш роб, юдейски, управител Публий Лентул Пилат. Преведено от арабски оригиналът се пази в библиотеката на кесарите в Рим. Новооткритият есейски пергамент. Той е открит в едно абисинско търговско представителство в Александрия и представлява писмо, написано на латински върху пергамент, намерено в Александрия в една забравена библиотека, в едно старо здание, обитавано някога от монаси. То е превеждано под заглавие «Важни исторически разкрития върху истинския начин, по който Исус умрял според един древен ръкопис, намерен в Александрия». Писмото е написано от един съвременник на Исус, старейшина на Исейския орден в Иерусалим, и отправено до старейшината на есеите в Александрия. Съдържанието на писмото е следното. Мир вам, мили братя! Вие сте чули за историята и за събитията, които станаха в Ерусалим и изобщо в юдейската земя. Ако смятате, че това е един брат от нашето свещено общество, за когото неговите приятели сред еврейския и римския народ разказват, че е учил, правил чудеса и загинал в Ярусалим, то не напразно вярват във всичко това, защото той е бил Исус от Назарет. По-нататък се описва раждането на Исус, неговите родители, бягството в Египет, неговия живот и смърт, а най-обширно се говори за неговата смърт. И когато кръстовете бяха забити в земята, Трябваше наказанието на Исус да се изпълни. Към това принадлежеше и раздиране на дрехите му, но понеже след като беше бит с камшици, той бе лишен от тях и един войник му дал своята мантия, то трябваше предварително да го облекат в собствените му дрехи. И според предписанието на закона и приятия обичай, дрехите му бяха раздрани и поделени страшни мъки и следобедната горещина, която в този ден беше голяма и изтощителна. праведникът беше повесен на кръста. Римските войници му взеха дрехите като плячка, както повеляваше закона. Горната дреха раздраха на четири части, долната му дреха обаче, която не беше съшита от отделни части, а изтакана като цяло, не можеха да раздерат и за това за нея хвърлиха жребие. Когато денят заедно с слънцето клонеше към залез, тогаз дойдоха от града множество любопитни, а също и свещеници, които изпълнени с престъпно отмъщение, се радваха на своето дело. Те осмиваха измъчения до смърт Божи син и насърчаваха тълпата да го хули. Исус обаче Въздишаше тихо и отправяше изнорен поглед към небето. Той не слушаше как недалеч от тук жени, галилеанки от неговия род с глас плачеха и чупеха ръцете си до разкървавяване. Но тия редания бяха заглушени от тропота на множество коне, защото първосвещеникът Каяфа беше дошъл тук с голяма дружина, за да осмея распнатия син Божий. Надвечер, страшно се разтресе земята и римският управител се оплаши и почна да се моли на своите езически божества, като помисли, че Исус трябва да е някакъв любимец на боговете. Земетресението прогони от тук изплашения народ в града и местото се почисти от тълпата. Тогава римският управител, който беше благороден човек с милосърдно сърце, позволи на ученика Йоанн да доведе по-близо до кръста Исусовата майка. Това стана, когато Исус чувстваше най-голяма жажда, защото страшните рани изгаряха ръцете и нозете му и устните пресъхнаха. Тогава един войник натопи с кисело вино един сюнгер, набучен на Исопово стъбло и така му отоли жаждата. Исус повери своята майка на Йоан Почна да се стъмва, макар че сега пълнолунието трябваше да изгрее на небето. От асфалтовото, мъртво море потегли насам червеникава гъста мъгла и покри наоколо еруселимските хълмове. Тога склюнна настрана Исусовата глава. Авторът продължава с големи подробности да описва какво е станало по-нататък с Исусовото тяло как е станало Неговото възкресение и прочее. Не е безинтересно и мнението на двама съвременни велики хора по въпроса съществува ли е Христос. Един от тях е Русо, а другият е Айнщайн. Русо казва Приятели мой, такива неща не се измислят. Фактите за Сократа в чието съществуване, никой не се съмнява, много по-мъчно могат да се обосноват, отколкото това, което ни се съобщава за Исуса от Назарет. Много по-мъчно е да се обясни, как известни юдейски писатели, евангелистите, са могли да измислят такъв чуден характер, отколкото да си представим, че тази личност действително е живяла. Алберт Айнштайн, един от най-великите физици на съвременния свят. В разговор с един представител на един английски вестник, изразил своята увереност в историческото съществуване на Исус. Безсъмнено, аз съм уверен в това, че никой не може да чете Евангелието, без да изпита чувството, че в тях става дума за една жива действителност пулсът на Исусовата личност бие във всяка дума. Как съвсем друго е впечатлението, което получаваме от разказите за легендарните герои на древността, например за Тезей. Тезей и другите като него са лишени от действителната живост на Исус. Не може да ни признаем факта, че Исус е живял и че неговите думи са чудно красиви. Дори, ако някога отделни люде по-рано са казали подобно нещо, то все пак никой от тях не се е изразил така божествено, както Исус.